Petr alucie, Lucie Balada kabalisticko-satanisticko-kanibalistická Petr jednou přišel domů na plech Petr jednou přišel domů z fetu. Místo, aby hodně rychle zalech, na si roštěnku z internetu byla krásná jak princezna z Bahrajinu. Tak ji pozval k sobě domů na lajinu. Petr měl tu luci moc rád. Teď nemá a tak strašně pije. Na divochy zkoušeli si hrát. Začalo to sice hezky, politky a SMSky, ale pak! Pak se to zvrhlo, všechno švalo, stříkalo a vlhlo. Až pak z toho byla strašná tragédie. Milovali jak lidožrout klidojeda. Řekl, že jí sežere, jestli mu nedá. Milovali jak lidožrout lidojedku. Pošukal křikl, hele, něco k snědku. Uřízlí uši, nos i jadra, Zaspíval si, páni, to je žrádla. Smažil si Petr uši Lucie na cibulce. Zbyly po nich dvě jizvičky na cibulce. Upekl si Petr nos Lucie v troubě. Lucie mu porodila robě. Upekl si Petr hlavu Lucie na roštu. Pak si skočil na pivo, pak na poštu. Vyudil si Petr trup Lucie v komíně, tutno přiznat, že je notně o víně. Vyudil si ten trup znovu zase, tutno přiznat, že je jako prase. Uvařil si Petr šumky Lucie ve vodě. Tutno přiznat, že je celkem v pohodě. Měl ji rád, jak gorila má gorilu. Upekl si její srdce na grilu. Miloval jí. byla pro něj jako slunce. Upekl si její ňadra mikrovlnce. Řeže Petr, seká Petr do Lucie. Pije přitom víno sluné Burgundie. Ačkoliv Lucie nebyla nikdy nádiva, Nádivkou ořechovou si ji teď nadívá. Upekl a samou láskou snědl celou luci a teď pláče, že ji nemá, že nemá co do pekáče, musí zase na hamburger do metáči.